So how would you like to do this? If you have a question to raise their hands, would you differ? Yeah? Tegye fel a kezét az, aki szeretne valamit kérdezni. And can they have the microphone to ask the question? Azt is lehet, hogy odaadjuk a mikrofont annak, aki a kérdést felteszi. Yeah. Okay. Okay, yes, thank you. Three good questions. Uh, Nagyszerű kérdése. How old was I when I was a became a believer? I was a young man. Hány éves voltam, amikor hívő lettem? Fiatalember voltam. So it was 1974. Volt. I was born in 1956. Uh, jaj, uh, tületem. So, 17. 17 éves But old. I spent many years, I'll, I'll tell you briefly the story, yes? Nagyon, a akkor. I was brought up in a Jewish home where we went to synagogue a liberális zs zsinagógának voltunk A tagjai, egy kicsit talán a neo hasonlítható itt. But by the time of my bemisva, I was becoming an atheist or agnostic. Ah, hiszen mire a bármisámnál elérkezett, addigra én um, agnostikus láttam tehát, aki I said to my parents don't believe in God. Asszondtam a szüleimnek, hogy nem hiszek Istenben. I don't want to have a promise for because I don't want to say things I don't believe. És azért nem akarok bármi sót, nem akarok olyan dolgokat mondani, amiben nem hiszek. And they said okay, you must do what you think is right. És akkor azt mondták, hogy jó van tedd azt, amit gond helyesnek gondolsz. And I began searching for God és ezután elkezdtem keresni Isten. And I had two friends who were born again Christians. Volt két újján született keresztény you know, those very annoying Christians who claim they have a personal relationship with God. és ők nagyon nyugtalanítottak engem, ugyanis azt mondták, hogy személyes kapcsolatuk van az And where you have two Jews you have three opinions. I love an argument. és ahol két zsidó van, ott, három vélemény van és én szeretek vitatkozni. So I said I'm going to prove them wrong ink erről hogy befogom bizalni, hogy tévednem. The more I tried to prove them wrong, the more I saw that they were probably right. De minnél inkább próbáltam bebizalni, hogy ők meg nincs igazuk, annál inkább láttam, hogy de bizonnyigazok van. Especially when it came to the evidence for Jesus körül es képen amikor a Jézusval kapcsolatos bizonyítékokra került a sor. Tellius, what happened when Jesus died on the cross? Megkérdessek tőlem mi történt akkor amikor Jézus meghalt a kereszten? And why were the disciples so excited afterwards? És azt keressek, hogy miért voltak azután annyira boldogok a, a tanítványok? But I am not a prophet or the son of a prophet. Én nem vagyok próféta sem a prófita fia. I work for a non-profit organization. Amenet <laughs> egy <is, hogy> nem <laughs> That's nem a bad joke in English. It doesn't uh, work ez in profi, in nem, nem prof, profitorientált uh, szervezetnek a dolgozom, de ez meg egy rossz uh, angol szómit, amit nehez leforítni. But I had what I would now call a vision. De akkor volt egy látomásom. They asked me what happened when Jesus died on the cross. As kérészik tőlem, hogy mi történt akkor, amikor Jézus meghalt a keresten. And I had an experience that I can only call a vision. I was looking back és egy olyan ilyen olyan megtapasztalás volt, amit igazán csak látomásnak lehet leírni. Visszatekintettem 2000 évet a történelemben, és egy üres sírt láttam. And I realized that Jesus had risen from the dead. És rádöbbentem arra, hogy Jézus feltámadt a halálból. I didn't like this. Ez nem teszhetnék meg I didn't want to agree with them nem akartam ezzel egyetérteni. So I said to them, Perhaps you're right. Perhaps Jesus did rise from the dead. És azt mondtam nekik, hogy hát lehet, hogy igazatok van, lehet, hogy Jézus feltámadt a halálból? But I'm Jewish. vagyok. Ugye ez a címe a könyvemnek. És we're not supposed to believe that. But shortly after I had to get down on my knees. De nem sokkal ezután a térdemre kellett borúni. And in tears, kértem az to forgive me És könnyen az valót, meg a bűneimet. And I asked Him to come into my life to be my Lord and Savior. És mekkértem Jesuit, hogy jöjjön az életembe és legyen az életemnek az ura és a megmentő. a disciple. És tanítvány lettem. So the second question about baptized. A második kérdésem, amely bemerítkezéssel kapcsolatos. Baptism is very Jewish bemeritkezés, a, a nagyon zsidó dolog. I didn't realize this when I first became a believer in Jesus. Amikor először jutottam hitre Jézusban, akkor ezt, ezt még nem értettem meg, vagy nem láttam. I thought that baptism means you stop being a Jew because now you're a Christian. Azt gondoltam, hogy a bemeritkezés, hogy a megkeresztelkedés azt jelenti, hogy többé már nem vagy zsidó, hanem keresztényé leszel. But the more I realized, and the more I studied, I realized no, the true meaning of baptism is it is a public act de minél inkább tanulmányoztam ezt, annál inkább láttam azt, hogy a bemerítkezés az egy nyilvános megvallása annak hogy Yesua, Jézus a Jézus a It's a public act of repentance and cleansing from sin. A, a megtérésnek és a bűntől való megtisztulásnak egy nyilvános kihirdetése. And it's a public declaration that just as Jesus died on the cross, was buried and rose again from the dead, és annak egy Nyilvános kihirdetés, hogy amiképpen Jézus meghalt, eltemettetés, aztán pedig feltámad. Ugyanúgy mi is a bemerítkezés által átmegyünk ezen, hogy halál, eltemettetés és feltámadás. Now you ask me which form of baptism I've received. És ha megkérdezett tőlem, hogy a milyen formáját éltem át ennek a bemerítkezésnek, nem akarok semmilyen a bármilyen bajba kerülni ebben a témában. So És or óvatosnak kell lennem, hogy itt mit mondok. Mivel anglikán voltam, ezért a... Víz meghintés módszerével meditáltak be, gondolták an meg, yeah. felnőttként. And I thought that's fine. I'm happy to accept this Anglican doctrine. Uh, és akkor azt gondoltam, hogy hát jó van, rendben van, kész, szókök elfogadni ezt az, ang az anglikán tant ezzel kapcsolatosan. But then I came under a personal conviction that I should be immersed in uh, within the messianic community to affirm that. Uh, viszont később meggy meggyőződtem arról, uh, erős meggyőződésre jutottam, hogy ezt egy messiási közösségben egy teljes alámerítkezéssel meg kell erősítenem. That tized in the name of Yeshua. Uh, és the name of Jesus. Ezt, a nevében tettem. in the name of Father, Son and Holy Spirit. Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. It's not an issue that I think we should get into too much controversy over. Uh, uh, it is not an issue. That we should get too tettem. argumentative about. Nem egy olyan téma ez, amiben most túl sok vitatkozással kellene kezderünk ezzel kapcsolatosan. <coughs> I'm sorry. <That's> <laughs> a legtöbb zsidó ember számára a bemerítkezés az a, az, az a rossz dolgokat jelenti. ugyanis esetben az erő, erőszakos megkeresztelés. You either get baptized or you leave the country or you are put to death. Vagy megkeresztél vagy elhagyja az országot, vagy pedig ha meg, megölnek. És ezért nekünk zsidóknak, zsidó embereknek különösen fontos az, hogy a bemerítkezésnek a valódi értelméről is tanítsunk. És Ez egy nagyon zsidó, nagyon zsidó gyakorlat, amit Jézus és az apostolok is folytatták. Yeah, thank you. Köszönöm. És a harmadik kérdés volt. The Trinity? You told them that. Yeah, the Trinity. Yes. Well, again, for Jewish people, we say every day the Shema. Mi jido amberg minden nap elmondjuk a Shemát. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Listen, Israel. Hagag, Hagag, Hagag, Israel. The Lord is one. The Lord is our God. Az, ami istenünk, the Lord is one. Az Úr egy. For thousands of years, Jews and Christians have not talked to each other properly. Ezer éveken át a zsidók és a keresztények nem megfelelő módon beszélgettek egymással. So most Jewish people do not understand the truth that there is only one God. Um, sok zsidó ember uh, nem érti azt, hogy az az igazság, hogy csak egy Isten van. Az Izrael Istene, aki szövetséget kötött az ő népével. Az az Isten, aki a világot teremtette, és aki minden népet meg akar váltani. You shall have no other gods me. És hogy uh, ne legyen más Istened rajtam kívül. But this one God has chosen to become human in Yeshua the Messiah. De ez az egyedüli egyetlen Isten úgy döntött, hogy emberré lesz a a, a Messiásban. And his divine nature is not an indivisible singularity, az ő isteni természete nem egy oszthatatlan egység, hanem egy egy többes egység, where there is a diversity or differentiation within the being of God. Istennek, ennek a lényében van egy, egy komplexitás egy egy, egy többesség. This is a mystery that is way beyond my intelligence. Ez egy olyan titok, ami az én értelmemet mag messze But it is a mystery that I contemplate with the eyes of faith and worship. De ez egy olyan titok, amit a hitnek, amin ad hitnek, a szemével elnézkedek és imádom Istenet ez And so we are we are taught from the scriptures and from the tradition of the church that our God is both one and also three persons in one. Tehát az írásokból is azt tanuljuk, és az egyházt hagyományából is, hogy ami Istenünk egy, és ugyanakkor három. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Uh, három szemé, az anya a fiú és a szent szellem. with this, I I find that these are some of the mysteries of faith, which even through my best study I cannot fully understand. És ez a hitnek a titka, amit még az összes tanulmányom során sem fogom tudni teljesen megérteni. But if we ask for faith, we will receive understanding ha a hitták hitért timátkozom, akkor fogunk megértést kapni. So I accept the unity of God as I pray the shema, tehát elfogadom az örökkévaló egységét, amit amikor a se mát But I also accept the try unity of God. De ugyanakkor az Istennek ezt a harmos elszigetlés is fogadni. I will talk more about this tomorrow, because this is one of the big questions in messianic Jewish theology. Hallan fogok erről többet beszélni, ugyanis a messiáns és időtávlogyának ezen egyik nagy kérdése. And there are several different views on this subject. És több különböző nézet van ezen a, ezzel a témával kapcsolatosan. But that is my personal view. De ez az én személyes látásom. Yeah, that's maybe you have service but I can later, so that's why I'm asking. Okay, well, all the first Jewish believers in Jesus were fully Jewish and fully believing in Jesus. Az első Jézusban hívő zsidók a mindannyian teljességgel zsidók voltak és teljességgel Jézusnak. A követőt, But they were not called messianic Jews. Nem hívták were. őket messiánzsidóknak. They were the Nazarenes. Hanem Nazarin, Nazarinoknak hívták. Or the followers őket, of the way. Vagy pedig az út követőinek nevészik őket. Now in my book, I recommended my book already. Ha elottam áll a könyvemet. I have a couple of pages on the names of Jews who believe in Jesus. Néhány de a szentelek annak, hogy milyen nevekkel nevezték azokat a zsidókat, akik hittek észről. Yeah, Lehet őket úgy is nevezni egy zsidó-keresztények, judeo-keresztények, keresztény zsidó, yeshua believing Jews. Yeshua zsidó. There's lots of terms, and the modern term messianic judaism began at the beginning of the 20th century. Tehát a kifejezés van, de ez a modern kifejezés, hogy messiási judaizmus, ez a 20. század elején. Kezdet. And this was a debate amongst Jews who believed in Jesus, how much should you keep the Torah, the law? És van a messiási zsidók között egy, egy folyamatos vita arról, hogy mennyire kell a Tórát megtartani. And many people who called themselves Hebrew Christians és sok olyan ember, aki magát héber keresztennek nevezik. They were Christians first, with a Hebrew flavour. Ak akik inkább kereszten nevezik magukat első sorban, egy kis héber ízzel. héber, igen. Yeah, so first Christian, then a little bit Jewish, if you like. Uh, tehát első elsősorban keresztények és továbbá még egy kicsit zsidók is hagйд lehet mondani. But they did not want to use the word Jewish because it sounded like the Jewish religion. De nem akarták a zsidósót használni, mert ez, ez a zsidó emlékeztetett. And they used Hebrew to talk about the ethnic and cultural and linguistic aspects of being Jewish. És a szót használták azért, hogy inkább az, az etnikai, a, nyelv, a nyelvi és a kulturális oldalára utaljanak a zsidóságuknak. And they use the term messianic judaism almost as a unkind term és ők azt aki kifejezést, hogy messiási judaizmus inkább egy majdnem hogy egy, egy ilyen negatív színben használták ezt. They also called it Judaizing Christianity. Uh, Úgyis nevezte ezt a judaizáló kereséséig. Christians who are trying to make Jews and Gentiles keep the Jewish law in order to be saved olyan keresztényeknek tekintették, vagy nevezték őket, akik mind az idókat mind a nem zsidókat arra próbálják rávenni, hogy tartsák meg a törvényt azért, hogy üdösségé nyughassanak. But in the 1960s and 70s, especially with the Jesus movement in America, and with new things happening in Israel, a growing number of Jewish people came to believe in Yeshua and started calling themselves messianic Jews. Viszont a 60-as és 70-es években, amikor az a bizonyos Jézus forradalom kezdődött, vagy Jézus mozgalom Amerikában, ebben az időben mind Amerikában, mind Izraelben nagyon sok zsidó ember jutott hitre Jézusban, és ők kezdték magukat messiási zsidóknak nevezni. Természetesen elméletben minden zsidó ember, Várja a so every Jew is, in one sense, messianic. minden zsidó messiási. Zsidó. But to be academically precise, you have to define the term for your own particular purpose. De hogy akadémiailag tudományosan pontosak legyünk, azért meg kell határozni a, azokat a kifejezéseket, hogy hogy a So today we use the term messianic Jew, messianic Judaism to specify that form of Jewish messianism which believes Jesus is the Messiah. Tehát ma a meséjás judaizmus kifejezést arra, speciálisan arra használjuk, a zsidóságnak arra az ágára, akik zsidóként hiszik azt, hogy Jézus a zsidó meséjás. És próbálom, hogy a terminológia, a szóhasználat ne... Ne ez foglalja, tehát ne ez kösszelengen vagy ebbe belegabalyodja. The basic message is Yeshua, Jesus is the Messiah. Az alapvető üzenet az, hogy Yeshua, Jézus valóban a zsidó messziás. don't stop being Jewish when you believe in him. És nem fogsz kevésbé zsidó lenni attól, hogyha mm -hmm. ő benne kezdesz hinni. And of course there are different varieties of this expression. És ennek a kifejezésnek természetesen több ö, variációja létezik. Wherever we are A bárhol, ahol vannak zsidó emberek, ott a zsidó emberek hitre jutnak Jézusban. all come from different cultures and backgrounds and religious experience. De mindannyian másfajta másfajta há és háttérből és valásos tapasztalásból jövünk. So I see the modern messianic Jewish movement as a renewed Of the of the first Jews in Jesus. Én a modern messiási zsidó mozgalmat, a, annak a, az első zsidó Jézusban hívő zsidók mozgalmának a megújulásának látom, akik annak idején a Jézus első követői voltak. And, and today we are like the missing link between the church and Israel. És ma mi vagyunk az egyház és a, a zsidósági Izrael közötti hiányzó láncszem. I'm not a Darwinist but you can see what I'm saying. Én <laughs> darwinista nem vagyok, Darwinist, de remélem, hogy világos, ha erről beszélek. So I think there's a theological significance to messianic Jews and messianic Judaism. Úgy hiszem, hogy a messiánusizdóságnak és <laughs> a messiánusidaizmusnak van egy teológiai jelentősége. Which speaks about God's purposes for the Jewish people and for Israel and, and for the whole church amely uh, az Istennek a zsidó egész Izrael és az Egyház felé való terveiről beszél. Ja, yeah, yeah. okay. Grace and somebody yeah. yeah. Are we okay for questions? Ez yeah. van ez, hogy így most kérdéseket teszünk föl vagy aki fáradt az persze, hogy menni le, a szeretne oszt. rá. last ten years what what has been happening in Israel concerning uh Judaism. Uh, is there a growth among the Jews? And a politica you politika Visanulaske politica. What is what has been the attitude to politics that Israel is doing? Thank you. Oh big question. Yes they I, I will talk more about the contemporary trends tomorrow a jelen mozgalmak és irány, irányokról inkább majd holnap fogok beszélni but just a quick answer to the two parts of your question sir de yeah. a kérdését hit részére egy rövid válaszot szeretnék adni in the last 10 years i would say two factors are very important az elmúlt tíz évben ugyanolyan két nagyon fontos tényező van. Uh, the influx of Russian-speaking Jews who believe in Jesus. Az a, az oroszul beszélő júdeoknak a beérömlesze Izrael földjére, akik hisznek már Jézusban. Which has practically doubled the numbers of Jewish believers in Jesus in the land. Ami jól a fiad megkeltőst, vagy megduplást a az Izraelben élő Jézusbani júdeó emberek száma. So in the 1990s a survey was done by KAI ja 1990-ben a Szévek Bancsínáltak egy egy felmérést kép uh, valaki csinált yeah. <laughs> called, <laughs> right. um, called Facts and Myths about the Messianic Congregations in Israel. Amenek az a neve vagy az a címe, hogy tények és mito mitoszok They surveyed 120 messianic congregations and fellowships around the land megkérdeztek 120 meslység közösség egy gyülzetet az Izrael országán Izrael országában and came up with the figure of 4870 Jews who believed in Jesus. és egy ilyen számmara jutotta 487 yeah. zsidó Izrael Izraelölgyé. This was based on personal surveys, interviews with pastors and uh, congregational surveys. zt uh, egyéni uh, tehát egyéni kérdői, kitöltözök egyéni interjúkkal pásztorok meginterjúvolásával, meg illetve gyülekezeteknek a megkérdezésével jutottak -e ezekre a válaszokra. Really, a very small number compared with the population of about 5.2 million Israeli Jews. Ha az egész izraeli lakosság 5,2 milliós izraeli zsidósághoz hasonlítjuk, akkor ez egy nagyon kis szám. No nincsenek statisztikáim erről, és meg egyáltalán most nincsenek erről statisztikák, de azt lehet, nagyjából hogy körülbelül mostára már meg kétszer ez a szám. És that. holnap fogok majd számokat mutatni a táblán. The other significant factor, first the influence of Russian Jews, the second one is the trans the growth to the second and third generation a másik fontos tény az az hogy felnőtt a második illetve a harmadik generáció the pioneers of the first generation of messianic jews came to israel in the 60s and 70s and some of the 80s uh, az első tehát az úttörői a mesianusi judaizmusnak a hatvanas vanes években jöttek Izrael fölérét, van aki egy ol vanas években. They had to learn Hebrew, they had to adjust to living in the land. Meg kellett tanulniuk hibelul és alkalmazköniuk kellett az ország viszonyaihoz. But they had to make aliyah, They had to go from where they were to live in Israel. De nekik kell, aliászniuk kellett, tehát más országból kellett uh, haza hoza Now a large number of, of the younger generation, de most van egy nagyobb ö, ö, száma a következő fiatal generációra. Az ő gyerekeik illetve az unokáik. Even their sőt, még a is is. akik már system, Akik a, az izraeli ö, oktatási rendszerben nőttek föl. The army, akik szolgáltak, vagy szolgálnak az izraeli hadseregben. jobs in Israeli society és vannak, tehát a munkájuk van az izraeli társadalomban. So tehát ők sokkal inkább be, beilleszkedtek a társadalom, vagy részei a társadalommal. Ami pedig a messiánsi zsidóságnak a politikai válaszait illeti, We've all been very deeply struck by the recent war. De mindannyiunk számára nagyon nagy, nagyon lesújtó volt ez a leg, legutóbbi háború. Many have or who serve in the army. Nagyon sokunknak vannak hogy családtagjaik, barátaik, akik a hadseregben szolgálnak, up as akiket a, a behívtak a tartalékosságban. Tartalékosság. There are several hundred uh, In who are in the army at the Több ö, száz van hívő zsidók, akik a, most a hadseregben szolgálnak. És ezt mindannyian úgy tekintik, mint a, a hazájuk felé való kötelezettsége. long for peace. De mindannyian a béke után vágyakoznak. És úgy gondolom ez az a két dolog, amiben egyetértenek. egyet értenek. As for what is the right solution to the Middle East conflict. Úgy azt arra nézse, hogy mi lenná a közel-keleti konfliktusra a helyes megoldás, how to be truly reconciled to our Arab Christian brothers and sisters? Úgy hogy hogyan lehetne igazán megbékélni a arab testvéreinkkel? How to truly see the conflict resolved? hogy hogyan lehetne egy valóságos megoldást teremteni a találni abban a helyzetben? And what is the relationship between Israel the land and Israel in prophecy? és hogy mi köze van, hogy mi a kapcsolat a Izrael országa, illetve a profíciában szereplő Izrael között? Come back tomorrow. Because there is not a unanimity on this. People do not all agree. Mert ugyanis nincs ebben egy egybehangzás, egy egységes álláspont ebben. And uh, I will get into trouble if I say too much my own personal bajba kerülök, ha túl sokat mondok az én szemvérsznyezetemről. of course I think I'm right. De természetesen én szerintem nekem van De az izraeli hívő közösségben nagyon nagyon sok különböző álláspont van ebben a kérdésben. And I would ask for your prayers. És kérnélek benneteket, a imádkozzatok, we can trust in God that He has His hand on the people and the land hogy um, imádkozzunk azért, hogy legyen bizalmunk Istenben, hogy ő valóban a kezében tartja a népünket és az országot. Uh, imádságot azért, hogy igazi megbékérés legyen először az egyházon belül, ugyanis az egyház maga is megosztottságban, vagy nagy konfliktusban. van. that we can have true reconciliation between Israeli and Arab and Palestinian. Imádságot azért, hogy valódi megbenkélesedjen az iszlámiak és a Palestinok között. And of course prayers that everyone will come to know the Prince of Peace. És természetesen seni imádságot azért, hogy mindenki megismerje a békeséi fejedelmét. It's a very complex conflict. Ez egy nagyon összetett konfliktus. I'll speak a bit more about it tomorrow as one of the issues. But the only hope for peace was born in the Middle East. Hollap fogok többet beszélni erről a erről az ügyről, de az egyetlen reménység a békességre közelkeleten. Mi nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fog visszatérni. Viszont azt tudjuk, hogy amikor visszatér, akkor békét fog hozni a Földre. But he says, Blessed are the peacemakers. De azt mondja, hogy áldottak a békességre igyek, igyeklők, a igyeklők és ezért nekünk a békességet kell keresnünk és támogatnunk. És erről többet fogok majd holnap beszélni. Uh, great még van idő? Még van idő? van idő? Még van idő? Még idő? Még idő? Nem akarom, hogy túlzottan elfáradjatok, hogy holnap is visszajértek. Uh, uh, és ha nem jut ma este minden kérdésre idő, akkor kérlek benneteket, hogy gyertek vissza holnap, is tegyétek fel akkor. So Jól értetem a kérdésedet. Do I see the, um, the the sign of the veil being taken off the eyes of the Jewish people is an eschatological sign that we are coming to the end of the age? Have I understood the question? And I hope so. <laughs> But és pont igazából, amikor Pál erőre tekint és azt mondja, a szívemnek az a vágya. He wrestles with the mystery of Israel's unbelief. Uh, ő, ő küzdődik, a, a a a and then he comes to the glorious realization in Romans 11:26. the 11, and so all Israel will be saved. Ahol, ahol azt így, tehát a Izrael, egész, Calvin does cartwheels over this passage. Does Calvin, John Calvin. Yes. Our dear John Calvin does cartwheels over what this passage means. Cartwheels. What is that? Cartwheels. It's like turning over. the ah, okay. That's Calvin. Hogy mit is a But certainly for me, it is the totality of the Jewish people. A számomra ez az idő nem teljesigét jelent. So I think for Paul he longed for all his people to come to know the Messiah. És abban arra vágyik, hogy az ő teljes népe az egész népe megismerje a Messiást. And at the moment 99.5% of my people do not believe in Jesus. És abban a jelen pillanatban 99.5%-a az én népemnek nem hisz Jézusban. Have not heard about Jesus. Nem is hallott Jézusról. Have never met a Christian who really she shall stem the Jesus, Nem találtam közvetlenül életében egy keresztennyel aki igazán megmutatná neki Jézus szeretetét. And I thought to believe that Jesus is not for us. És is engem is úgy nevelt, és úgy önttem fel, hogy Jézus nem nekünk van. So this is a harsh reality that I have to accept. Ez egy szomorú valóság amivel szembe kell is also recognizing the glorious future for my people.: ugyanakkor fel látnom kell a népem számára elkészített dicsőséges jövőt. It's a paradox. Ez egy paradox jemond. now and the not yet. Most is a, a még nem közötti időszaknak a para.: So yes, it is an eschatological sign. És tehát igen, ez egy végidőknek a jelent. Then we have been living in the last days ever since the resurrection of Jesus. Nem mi az utolsó napokban írünk egészen Jézus feltámadása óta. And there are much more things to come. És igen még sokkal több több dolog Eljönnie, and I long for them to happen. És vágyakozom erre, amikor and ez van more more És nagyon bátorító a számomra, amikor egy több zsidó embert látok, akik hisznek Jézusban. De prayer is, oh ja, többet, Uram, többet. Again, I will talk about this tomorrow. Erről is holnap fogok majd többet beszélni. Because if you don't understand eschatology, mert hogyha nem érted a, a végidőt, az eskatológia, ami az utolsó dolgoknak a, a tanára. akkor ne It's not the end of the world. Az nem a világ vége. <laughs> <laughs> Ilyen, ilyen. Yeah. Azt so I think we must stop there for this evening. hiszem hogy ma este We will have time for questions and discussion tomorrow. De lesz még beszélgetésre és kérdésekre idő. Thank you so much for coming and showing your love for the Jewish Messiah and for the Jewish people. Nagyon köszönöm, hogy demonstráltátok a zsidó mesélyes és a zsidó név iránti szereteteteket. You és köszönöm a kérdéseiteket és a türelmeneket.